удержуючись від плачу. Господи, мені смутно! Чому мені смутно? Вернувши скоро їздою додому, гріць іде просто до білолиці і настки. Йому хочеться до когось пригорнутися, до когось притулитися, комусь сказати, що він любить туркиню, що вона Така, що вона сяка, що його серце болить. Що сказала се, відповідала те, і багато такого іншого кипить у його грудях, тому і пішов. Настка ждала, вона все ждала. Коли б і не прийшов гриць, вона все на нього ждала. Однаково його любила, без відміни, і все радувалася ним. «Настуне, голубко!» – каже він сумно, тужливо, і обіймає її. «Настуне, я дуже втомлений!» Настка тулить і голубить. Настка догождає, вона не питає. Що він хоче? Вона мовчки спомняє, Завше добра, завше люба. Тепер сидять обоє обік себе І не говорять нічого. Само мовчання говорить за них. Він глядить задумано Перед себе на ліс і гори І нічого не бачить. На нього дивляться чорні очі, з-під лукуватих щудованих брів, Горять колиця червоні маки, дрижать в устах золоті півмісячики, Цвітуть любі уста. Туркине, стогне, благає мучки його, Стужене, зворушене серце. Туркине, чому мене не любиш? Не прийду, Відзивається в його слуху любий голос І замирає у смутній глибині спрагненої його душі Не прийду Поцілуй, Насте Обзивається він нараз по якійсь хвилі твердим Якимсь приказуючим голосом І притуляє повнолицю слухняну дівчину до себе і тулить Поцілуй Поцілувала так, каже, вдоволено, стає живо, не оглянувшись за нею більше, ні півпоглядом, і відходить. Повідцвітали червоні маки, якими прибиралася ціле літо молода Тетяна. Настали понурі дні, понурі, короткі і дощові. І в хаті і ваних, і дубихи що стоїть між горою і гучною рікою, панує майже заєдно півтемінь. То смиреки, що займаються густими рядками перед хатою на горі, заслонюють вступ сонця і творять у ній понурість. У хаті перед іконою Пресвятої Діви горить, як звичайно у побожної і вони хідубихи, мале, Миготуливе світельце. Смутно і тужно тепер осінніми днями красні Тетяні. Мати за господарством та справунками в млині, лиш недовго пересиджує у світличках. Тетяна, прибравши їх рушниками, сушеними квітами та килимами, не знає іноді, що з часом починати так багато, здається, їй має його зайвого. Хоча й допомагає матері в господарстві, клопочуться враз з нею. Втім, все ж таки бувають у неї такі хвилі, де, здається, їй має його ще все забагато. Грубої челядницькі роботи і вони ходобиха своїй однійській доньці, не дає в руки, а туга за грицем і потайну любов до нього підмулюють душевний спокій. I rývnováho dívčiny.